Məsələ, məsəlməllər, ən birinist təqləl olmazı sağırlar. Və mühüm məsələrdən də biri, hansı ki şəriətimizdə lazımdır bilməyik, Əhl-i sünneti vəl-cəmaatın səhətləridir. Və əhl və əhl-i sünneti var, xasana, hansı ki seçilirlər zəlalət fülgənən içində. Təbii ki, orə əhl-ü sünnetə vəl-cəmə var, həmçinin var əhl-ül bid'ə vəl Və əhl-ü sünnetə vəl-cəmə ki, cəməə nöşt deyiblər sünnəna, çünki Peyğəmbər sallallar üçünün yolu sünnə, o birləşdirir, cəmaat edirir. Amma uzaqlaşanda, çünki bid'ət ixtirələyir, yeniliyir, o artıq ölür. Və məlumdur ki, sünnə hitabı olmaq, Firləşdirir müsəlmanları. Bidətə tabu olmaq isə ayrır müsəlmanları. Ona görə deyilib ki, Əhlü sünnə vəl cəmaq. Yəni, Əhlü sünnə və cəmaq. Amma firqələ ələri istəyir, deyirlər Əhlül bid'a vəl firqə. Çünki firqə nöçdiblər, çünki bidət ayrır, firqələşdirir. Ona görə müsəlmanların bölünməsində səbəb nədir? Kitab və sünnədən, uzaq düşməyidir sələfin fəhminlə, Ona görə bu bir dətlərin nəticəsində, uzaq düşmənin nəticəsində bölünüblər, firqələr çıxıb. Və əhlüsünnə deyəndə məsələn müsəlmanlar bər hal nazərdə Qutlu Peyğəmbər sallallahu əleyhi yolu, və kim ki o səhabələrin yolunda də indiyəcə, təbiinlər və s., alimlər. Və təbi ki əhlüsünnə nə üçün deyiblər cemaət olduğuna görə. Çünki cemaət sünnəsi cemaət olmaq olmaz bir cemaat ənən O, xeyri də olunur, Allah yanında. Əgər e istəyirsən ki, cəmaat bərəkətdə olsun, gələk, sünnə hitabı olmazsan. Nə qədər sünnə hitabı o qədər cəmaat olacaq. Və nə qədər bir də hitabı olduğunu, o da bölünecəyik. Onun görə, məhsələ, məhsələm Allah, yani, sünnə və onlardır ki, kimlər ki, kitab və sünnə hitabı idlər, vahirən və bahirən. Sözdə, əməldə, etikadda götürürlər. <coughs> və əlamətlər də çoxdur. Və məsələn, səhbərdlə, onlar insanları yaxşılığa çağırıb, piçdən çəkindirirlər, piçdiklərlə. Əmr-ü bil-məruf və yəhni anəhni yəni anəm münqar. Və bu çağırış əlləndə olur, dinləndə olur, qəlbləndə olur. Təbii ki, bunlar hamısı tabidir qüdrətə və məsləhətə. Yəni, dəvət tabu olmalıdır, sənə gücün çatan qədər. Qudrətə, qüvvəyə və həmçinin məsləhətə. Yəni, dəvətə baxmazsan, məsləhətdir, xeyri olacaq, əgər zərər olacaq, dəvət eləmək olmaz. Əgər gücün çatmıcaq isə, o cür dəvət eləmək olmaz. Ona görə hətta döyüşəndə də və s. fikir və söz fikir kitablarına cəhətdə də aliminə əşaq qoyulurlar. Qüvvət. Çünki qüvvəsiz aydındır ki, ağlı olan qüvvəsiz döyüşü uduzacaq. Uduzacaq. Ona görə cihad ki, ümumi məsələtə bağlıdır ümmətin, ona görə bu məsələdə fərdi adamların işi deyil bu məsələ. Fərdi adamların. Elə də öyək ki, mən 5 dəxar yığım, gedək cihad eləyək. Çünki bu, ümumi məsələdir. Ümumi məsələlərə ümumi adamlar baxmalıdır. Çünki ola bilər, sən zəibsə Sən elə gəlirsən ki, sən qüvvəlisən, lakin şəriət cəhətdən bilmirsən bunu. O iki var səndə, bir iki nə tapanca varsa da, bir iki dənə elə bir gəlsin, sənin qüvvə ilə gəldi. Amma şəriət cəhtdən baxmaq lazımdır. Qüvvəni şəriət cəhtdən necə almaq lazımdır? Şəriət cəhtdən də nəzər Allah alimlər. Alimlər baxırlar. Qüvvə var, yoxsa yoxsa girişməyə olar yoxsa amma qüvvəsiz sən girişsirsən alınmır səndə və qadam, uşaq, qocalar və sonra quşquru sanki gök kafillər nəyinə. Onun qavaqından fikirləşmək lazımdır. Yəni şəriət elə qurub ki, sən sənər gəlmir, qətil al gəlir. Amma indiki döyüşdə fikir ver, zaman zələdir. Çünki şəriətlə tətbiq olunmur ona görə. Qüvvə nəsr alınmır və çar, əksər indi qüvvə deyəndə çar gülürlər, elə bilirlər ki, alışdıysan ona görə. Yəni gör vəziyyət nə yerdədir. Yəni müsəlmanlar nə vəziyyətə Yəni, onlar deyirsən şəriətin əhkəmlarına onlar sənə dinlər qorxaqsan, ya, ya münafiqsan, kafirsən, ya ya da Allah bilinlə. Yəni, gör, bu cahilliydi. Cahilliyin alaməsidir. Ona görə əhlüsünün o acıvanın davəti, qudrətə və məsləhətə bağlıdır. Həmçinin bu dəvə tabidir, geri risk olasan, geri mülayim olasan, hasanlaş, hasan olasan, yəni hasanlaşdırasan, dəvətnəşdirməyəsən. Ləhcətə bağlıdır bu dəvət. Bu dəvətdə qəsd insanlara fayda verməkdir, zərər yox. Bu dəvətdə qəsd insanları şərtdən uzaqlaşdırmaq, xeyirə cəlb etməkdir. Və əhlüsünnə mol, dəvəti və bununla bağlıdır. Həmçinin əlamətlərindən məsələn, səmmallah əhlüsünnə həmçinin qoraba olub, yəni qərib olub. Yəni Əhlüsünnə olaçaxdı şey, həm hicrəb olub. Ona görə məsələn Əhlüsünnə cemaat əməlləyəndə buna deyirlər bu nedir? Bu əməl nədir? Çünki heç belə görmüş deyillər, bizəkilər belə deyir, bir de təhli, Ona göre, də təhlil, və s. Onu görə Əhlüsünnə həmişə belə qərib baxıblar. Yəni ki qərib yani yani idi, başqa deyirəm. Yəni ki indi də bəzi onlar elə bilir ki, yəni Əhlüsünnə cemaat İngilterədən gəlir. Yəni ingilislərdən. Təbii ki bir şey deyil. Yəni şəriəti bilcəydilər, şey Söylədilər ki, "A, bu onları ki Allahdanlar ki var, ki Əl-Usunla gör ki qəribdir, bu təzə dindir və s. Okset lazına görə də ki, elhamdullah Əl-Usun və cemaat şəriətdən başqa heç nə demir. Quran və sünnədən başqa heç nə demir elhamdullah. Lakin cahillikləri, onları vağdar edir, elə bilirlər ki, bu nəfə qəribdir, bu nəfə qəribə dindir və s. və s. Həmçinin əlamətlərinlə Əl-Usun və cəmaq, həm, əqidədə, həm ibadətə, həm insanlarla müəmmelədə, həm əxlaqda və həmçinin başqa aməllərdə məsələ Quran, və sünnədir. Amma bidətəl isə, bidətəl isə belə şeylərdə nədir? Məqsəlləri nədir? Yoxu. Yoxu. Deyir şeyxim, yaxdı peyğəmbərlə görüşdü, salam verdi ona, dedi ki, "Gey, sən düşsə, səhəfəsində səni baxan şəxsə gətir." Və s. Bağlıdır kitab olsun ki, yox, bağlıdır yuxulara, yuxulara, kəşflərə, yəni oturub, oturub bilir ki, mənə belə gəldi, kəşf olundu buna. Vəsair, vəsair, hansı ki özünüz də e, görürsüz dəhşətli abisələri, həmçinin e, əvamətlərindən bidat əhlində, həmçinin ağıl, bizdə ağılın yeri var. Əhlüsün ola cema deyir ki, ağılın yeri var, lakin əhlüsün deyir ki, ağılın həddi var. Həmçə əhlüsün ola cəmanı ki, ağıl tabidi şəriyyətə. Amma və dət həlində əksinədir. Ağılda həd yoxdur. Yəni ağılda keçdi sərədə altıq başlı fəlsəfə və həmçinin onlarda şəriyyət tabidi ağla. Yəni şəriyyət ağıl ilə şəriyyətdə nəsə görsələr ağıl deyilər, əla. Şəriyyətdə nəsə gəlsə, ağıl qəbul etməsə, dillər yox. Bu əlavi, bu qəbul deyil. Çünki şəriətə tam bağlılar, amma əlbissə Allahu əlhamdullah o şeytəndəndir ki, dillər ahl tamidi şəriətə. Və hətta müxtəram salamullah əlhamettənə əl-sunəmü'l-cəmā'un, əl-sunəmü'l-cəmā'u şəriətə kitab və sünnə tam təslim olurlar. Yəni ağlı üstün eləmirlər Və şəriəti belə başa düşürlər ki, necə? başa düşür. Sələf-üs-səliyyə kitab və sünnəni başa düşürlər. Necə? Peygəmbər salsan, səhabələr, tabiinlər və onların yolunda olanlar, alimlər. Və həmin məzdəhlər də səlam Allah. Əhli sünnə cemaəni həmin xüsiyyətlərinə, əlamətlərinə sünnəyə daha çox tutulurlar. Yəni Quran sünnəyə. Yəni görürsən, sünnə əlamətləri olar da, amma əhli bir dədə bunu görmürsən. Əhli əslən bəzən sünnəyə təbəvül olması İlahi sünnətə, ay məştehbi və s. Əhli sünnə cemaəti görsən hərisdirlər. Şünay təbə, hətta balaca bir məsələlərdə də. Bu da o xüsiyyətlərindəndir. Əhli bir dənə seçilirlər. Həmçinin aməttənə nəsarə müsalmullar Əhli sünnə üçün iqtida eləmək üçün müəyyən bir imam yoxdur. Çünki Əhli sünnə cemaəti iqtida bir dənə fərədə o da peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Çünki Onların peyğəmbəridir, onların e, nümunəsi, nümunə də üçün hər bir şeydə və iqtida da, necə deyirlər, masur deyirlər də təqlid və s. tabi olmaq, peyğəmbər s.ə.v. deyirlər. Amma ondan qeyirlər, tabi deyirlər tam, ola bilər məhdud tabi olsunlar, məsələn, hakimdir və s. Amma bilirlər ki, şəriətə tabi olan məsələrdə. Amma şəriət müxalif olan məsələrdə tabi deyirlər, amma peyğəmbər s.ə.v. Allah, Allah və Rasuləq, tam tarixlidir. Tam tarixlidir. Həmçinin məsələn, salavatlar əlamətlərindən əhdsun olan cemaatın, əhlüsünnə vilcəmə cəliləri cəmləyirlər. Yəni bir məsələni öyrənmək üçün cəliləri cəmləyirlər, sonra o məsələ barədə hökm edirlər. Yəni bu əhl bir dəyə müxalifdir. Yəni əhl-i biddət fikir versə bir dəyə əlinə bu minhəcə müxalifdir. Əli bir də məsələn fikir versə məsələn Xəvarişlər götürürlər o ailələri ki, hədəliyir orada, Allah subhan təala. Hədəliyir kafirləri, hədəliyir munafiqləri. Onlar götürüblər bu ailələri və sonda elə deyiblər ki, böyük günah faidlər, kafirdlər. Və ölsələr cənnəmi idlər əbədən. Dedil ki, müaqqətilərdir deyir. Onların müaqqəti də axirətdir məsələn də. Məsələsində amma murcidə həmçinin götürürlər o ailələri, çox ailələrə rəhmətdir ailə adı. Nə xəvarişdə nə də nurciyələr, nə də başqaları. Amma əhəli və cəmiliyib və deyir ki, bəli, Allah Subhanısa hala əzabı var və həmçinə Allah Subhanısa həməti də var. Böyük günah sahibləri ası olsalar da, lakin Allah Subhanısa hala iştəyi altındırlar diyamət günü cəmiliblər, ayələri. Yəni, ona görə haqqı başa düşmək üçün əhəli sünneti, sünneti və cəmə həm Quranı bir məsələdə öyrənmək istəyirsən sə Quran izahlarına baxıb ondan sonra əgər bazar səhifəsində nəticə çıxara bilərsən. Bəlkə indi necə deyim, günümüzdə görürük, Balacalar, balaca balaca uşaqlardır, oxurlar bir iki dənə türkçe tərcümə kitabı və ya şeykləri internetdə, bəzi saytlarda və düşüllər oxuyurlar, ümum cümlələri və düşüllə cəmaiyyətin üstünə dillər hamı çağıl imiş tamam. o cür yanaşma bəzən o cür yanaşma ilə, onların yanaşmağı ilə özləri də salama çıxmır. Özlənin də müsalim olmaması çətindir adam artıq. Yəni onların yanaşmağına. Hansi əməl məsələlərindən Əhlüsünnə və Cemaatın Əhlüsünnə və Cemaat ibadətdə həm qorxunu, həm sevgini, həm ümidi cəmləyiblər. Yani hər bir ibadətdə qorxu, sevgi və ümid cəmlidir. Allah Subhanahusı buyurur ki: "Vədu'uhu xaufan və İnnə rəhmətəllahi qaribun minəl-muhsinin. Ən yani Rasulə səhəllə 6-cı ayə, buyurur ki, ona həm qorxu, həm də ümid ilə dua et. Qaq Allah s.ə.v. yaxşı əməl sahiblərinə çox yaxındır. Yəni, onların əməlləni işidir, görür, yəni, savab verir və s. Allah s.ə.v. buyurur ki, Allah s.ə.v. qorxu və ümid ilə dua ilə. Ən üçün var ki, sevgi məsələsində, sevgi barədə də, ona görə əhlüsünlə və cəmaa cən etdiklərinə görə, minhəddinlərin üslublarından, diblə hər bir ibadətdə, hər bir ibadətdə qorxı, sevgi və ömüd olmalıdır. Olmalıdır. Və ona görə məsələ müsələməllər, amma bir dət həlinə fikir versəz, bir dət həlinə fikir versəz, onlarda başqadır. Ona görə sələflər, sələflər deyirlər ki, Kim Allah'a Allah yani, Allah sevgi ilə ibadat eləsə, təkcə sərin olsa, elə isə zındıqdır. Kim Allaha qorxu ilə ibadat eləsə, haruridir. Yəni xavarijidir. Və kim Allah'a ümidlə ibadat eləsə, o murciədir. Amma əhlüsünnət vəl-cemaa bidət alanlara lənət, çünki ne üçün əhlüsünnət vəl-cemaa olarcəm elirlər dəlilləri. Ona görə deyirlər, hər bir ibadətdə həm qorxu, həm sevciyi, tam ümid olmalıdır. Amma bizə hər nə fikr versin. Cəm etmədiklərini görə biri deyib ki, sevginən, biri deyib ki, qorxunan, biri deyib ki, sadəcə ümidbəxtdir. O da zalat ehlinin, yəni ağa məstanından fərq ahlinin, Həm zalat ehlinə, məsləmsəlmullah, əl-sünnə və cema, həm rəhməti, həm muamiliyi, həm rəhmliyi başlamağı, həm muamiliyi, həm şiddəti, həm təzabiyi cəmlibləsəvətdə. Yəni bəzən Bunu tətbiq eləyib, bəzən bunu tətbiq eləyib yerində şəhqlər ilə. Halbuki, başqa sirgələrdə belə şey yoxdur. Bəzənə tamamən rəhmətdir, bəzənə tamamən qəzərdir. Amma əl-i sünneti var, cəmaq cəmə etdikləri görə, dəlilləri, Quransın əvələ, fəhmin, onu görə görəcəm, dəvətlərində buları işlədirlər. Həm mülalimli, rəhmli və həmçinin şiddətli və qəzəbilənmək və s hər bir hər bir şey hər bir məsələ öz yerində öz adamına. Nəçki Allahu Subhanahu taala və səli sahabeləri Sac surətin 19-cu ayədə buyurur: "Əşiddə və aləl kuffar ruhama'u beynehum." Sahabələrə xəbər, yəni onlar taflə qəşiddəpli, yəni döyüşdə aydındır? Döyüşdə onlar qəşiddətli, lakin bir-birlərini qarşıysa rəhmlidirlər. Nəçki başqa ayda Allah buyurur, maydə, ayə Allahu Subhanahu buyurur: Maide surəsinin 54-cü əzilletinə alə müəminin və əizzətə alə kəfirin. Yəni müəminlərə qarşı zulm idilər, zəlil idilər, təkcəbüllü deyildilər, amma kəfillərə qarşı əzətli idilər. Həlimətlə yani, olan qalanlar. Amma bu başqa fırğələrlə fikir versən, başqa fırğələrdə yoxdur belə əlamətlər. Sadəcə biri var, o biri yoxdur. O biri var, bu birində yoxdur. Həmçinin Əhlusun Çünki qorusmayaca təbəllə. Ona görə Allah Subhanahu buyurur: "Və izə qultum fa'dilu və ləv kənə zə qurbə." Alaya. Yəni Allah Subhanahu buyurur ki, hətta yaxınımız belə olsa, bir şey deyəndə de adil olun. Ən surəsində ən adil adilliyə həll edir və başqa yerlərdə adillik barədə var. Amma başqa yerlərdə baxmırsa, desən, bilselər də adillik yoxdur orada. Xüsusən Əl-Usunə cəmi Qəbaləsinə və Cəməisə Adillər də hətta Adil də hətta bizə səhlinə. Fətta bizə səhlinə deyir Şeyxülislam, Rəhimlullah, ona mübayitə eləyən düşmənlərindən biri, yəni o İbn Teymiə düşmən görürdü özünü, amma İbn Teymiə özünü düşmən görmürdü. Onu təxmin müxalif görürdü. Və bir gün eşidir ki, ölü o. Həyatın değişir, həyat helak olur. Yəni Şeyxülislam da illər ki, ya Şeyx və filan şeyt ölüb. Bu da Şeyxülislam Rəhimlullahın müxaliflərindən biriydi. Deyir ki, Şeyhul İslam, rəhəməhullah, evin göstəririn. Şeyhul evin göstərməndə, aleyhəsinə yaxınlaşır, deyir ki, toz dünyasında eşi, lakin mən varam, nəcədə kömək olsa mən eləyəcəm sizə. Təsəllüllə, adillik, kişilik və s. Tələbələr eləyibirlər ki, Şeyhul İslam sevinəcəyik ki, müxalif ölür. Əhəli İslam acıma adildilər. Həmçinin əlamətlərindən məhətlə müsə Yani, həmçinin adilliylerinden dinləyir, fikir vəlsan, ehl-i sünnet-i kimlər ki, təqfir edir, qafir görür bəşə ehl-i sünnet-i qafir eləmir. Ehl-i sünnet-i qafir eləmir. Bir dədənli fikir vəlsan, ehl-i sünnet-i qafir eləmir. Amma, yani, ehl-i sünnet-i qafir eləyir, qafir eləmir. Bələyə ədilliyləndədir. Yəni ehl-i sünnet-i qafir eləmir. Hətta təsfir elirlər, hətta bəyan olunmağa hüccət gətirəndən sonra. Bu da adillikdir. Bu da adillikdir əslində məsəl məsəlmalar. Əgər ki hüccət gətmamış, bəyan olunmamış təsfir elətə, məanələri fikrəmədən o artıq zülmə getdi, zülmə düşdü. Çünki adilliyin əksi zulmdür. Hansı əlamətlərə məhsələ, məsəl məsəlmalar əmanət, əmanətə riayət edirlər. Xüsusən elmə əmanətə. Yani, alimlərin sözlərinə necə cavab gətirlər? Məsələn, gətirilməz və məsələ, təşbirçilər bizə səhliyir. Alimin sözün və ya ayəni və ya hədisi bir kisətin gətirir ki, sənə ulatmaq üçün, sənə çaşdırmaq üçün, aparmaq üçün və lakin hamısın gətirmir, hamısın gətirsə, taq qaydın olar. Və ya məsələn, alimin bir sözünü gətirir, hamısı ki, alim ümumi sözün, hamısı ki, alim, elhamdülillah, o sözü başqa yerdə, ya mən kitabında, ya başqa kitabında və ya tətvalarında, O, o sözü şərh iləyib, o şərhi getirmir. Və ona görə, görürsəm, bu fidər bizə yani, alamətlərindədir. Amma əhl-i sünnə və cəmaa əsasən xulafələyə şərhləri və nöqtəni məsələdə, xüsna olmanla bağışında bu da eləmə əmanət dəyirlər buna. Və həmçinə mühdənə müsəlməllər alamətlərindən əhl-i sünnə və cəmaq, fikir və söz başqa ad özlərinə vermirlər. Özlərin nisrət edirl amma bizə təhli, bu şey yoxdur. Bizə təhli fikirdirsöz Cəhmiyyə, Rafizə, düşünsəniz söz? Mən Cəfəriyyə, nisbət elə başqalarına. Veya, mesela mesela aşariye, mesela vesaire, vesaire, ahli. Ahli və ya məsələn Küllədiyə, məsələn Əşəriyə, məsələn Mu'təziliyyə və sائر və sائر zəlatə ali. Amma əhlüsünnə və cemaatə hamdülillah nisbətləri şəxsə deyil. Baxmayaraq indi bizə təhlil, əhlüsünnə və cemaat nisbətləri şəxslərə kimi, çünki hər kəs özünə görə Qovadələr küllə şibləyici bizdə də onlar kimidir. Ya bəziləri deyiblər ibn ki, ibni Temeyə bağlıdılar. Ya da bəziləri bağlayıblar bizi Məhəmmədə. Yəni İbn Ən-Bulvaha, rahimehullah ya. Anzə alhamdullah bizdə müəyyən şəxsə nisbət yoxdur. Çünki biz peyğəmbərə nisbət ilə özümüzü, çünki bizim qaydalara oxşasaq, görərək bizdə nisbət yoxdur olan şəxs. Hətta biz Şafeyə nisbət etmirik özümüzü. İmam Əhmədə, İmam Malikə, İmam Lakin bir də təhlil baxmaraq, əslində bir də təhlil mötəbət fail məsələdir, lakin belə deyirlər çünki onlarda bələdir. Ona görə. Amma əlbəttə nə cavab fikirləsəz nisbət elə, eləyəndə özlərin şəxslərə nisbət eləmir, əksinə ümumi yola nisbət eləyir. O da peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yolu və təbiinlərin və kim olan yoludur. Həmçinin məsələn qardaşlar, yəni əhlüsünnə məcməə və məsələn hər kəsin əhlüsünnə məcməə fallarə bazən ehtiyac olsa, belə mübahisə eləməz. Çünki əhlüssünnə məcməə elmə öyrənənlər mübahisəyə yol. Həm birinci özləri üçün zəlaltdan çıxsınlar və dəvətüylə insanları kömələməyə çünki zülmətlərdən nura çıxsınlar. Amma mücadilə, mübahisə bunlar əhlüssünnə məcməə əxlatlarından deyil. Ona görə kifayət qədər rəylər var ki, Cəfər ibn Muhammed nə barda mübahisələyəsiniz? Çünki Qəlbi başqa şeylə məşğul edir və nifad gətirir qəlbdə, nifadə gətirir çıxardır. Bəni, şimdi başqa e, bir rivayətlərdən birində Hətəmi ibn-i Orteyriyə, Əl-Kufiyyə, Rahim-i Orteyriyə buyururlar ki, cəmat ne öz havalarına tavı oldular və ayrıldılar və deyir ki, Rahim-i görə. Hər biri gəlirdi mübahisələməyə, tezə bir yol çıxırdı, ayrılırdı və s. və s. Və s. Və Əl-Usnəvəcəman şeyxdən bir budur ki, mubaysə çox tələmaz və sadəcə bəzi hallarda o da ehtiyac olsa, həmçinin əlamətlərindən bir şey eşidəndə təqyləşdirərlər. Birə təhlili əlamətləri oldu ki, nə işi danışır. Amma yox. Əl-Usnəvəcəman əlamətləri oldu ki, necə Allah Subhanahu taala 6-cı ayədə buyurur: "Əgər siz bir xəbər gəlib xəbər və onu təqyləşdinə. Bu Rabbani yol cəman, adil olsunlar. Kim təqyləşdirdisə, adil oldu çünki iynələşdirmədən desə bir şey eşidilə, onda səhv demədir. Avsizlikdir. Səlsə aləmlərindən məsələn əl Əli ibn Əs-Sünəvəcəma orta mövqeydədir daima. Bu bu müxaliflərdən fərqidir Əli ibn Əs-Sünəvəcəma. -əl çünki Əli ibn Əs-Sünəvəcəma -əl fikirlə söz, həm əslənəvə fəlsəfədə, həm qədərdə, həm peyğəmbər sallallahu əleyhi sevgidə, həm peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm -əl saliratı həncin hakimlərlə münasibətdə vəsait solta mövqeydədilər. Halbuki bu məsələlərdə bidət əhlinə müxalifdirlər. Bidət alibazlısı səlal götürürlər, bəzərlə inkar edirlər və xüsusən də axırıncı hakimlərlə münasibətdə onlar Əli ibn Hüseyn oğlan Cəma hakimə qarşı çıxmağı görmürlər. Əli ibn Cəma hakimə qarşı çıxmağı görmürlər. Heç ki Beyteynə Rəhəmlullah Hakim onu nə qədər zindana saldı? O da İbn İtemi hakimə qarşı danışdığına görə yox. Sadəcə müxaliflər mübahisə etdiklərinə görə daima gəlirdilər şeyxin yanına, şeyxlər cavab verirdi və gediblər hakim yanına tuturdular şeyxi, İbn İtemi və bəzi fars çavandıları ki, 8 dəfə yatıb, Tahimullah 8 dəfə zindana atılıb, cəza 8 dəfə. İndi bizi bir 10 tutqa sarsıb çıxıb deyək ki, artıqsın dünya çapdır. Amma 8 dəfə atıblar, Və axırda da zindanda vəfat edir, lakin heç vaxt görmənsən Şeyhülislam dilsin ki, gəlin çıxan hakimə qarşı və sair, və ya hakim kafirdir və s. hakimlə işi yox idi. Əksinə dua elədi, əsasən işi təmanatla əqidən yayıldı, şəhəyə əqidəni və, və sünnən qoruyurdu Allah-u s. Və bu da təzi əlaməstərdir, qardaş da. Əlaməstərd çoxdur. Lakin biz bədilən toxunduq, də çəşmə lazım bu əlamətləri yaşadı özümüzdə. Təvəkkül edək buna və buna tamamilə olaq. Allah Subhanahu taala bizə şifa verdin, hər Allah Subhanahu taala xalqımıza rəhmat eləsin. Allah Subhanahu taala məscidlərimizə tamam kömək olsun. Allah Subhanahu taala ibadət məkanımıza kömək olsun. Yarab kim ki mane olur, yarab ona elə bir cəza ver ki, başqalarına də dərs olsun. Amin, ya Rəbb elə Allah Subhanahu taala bizi fitnədən və hər nədən yolunda sabit etsin. أقول هذا أستغفر الله لكم ولسائر المسلمين من كل زم أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء الموصلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلا الله. إن الله يمر بالعدل والإحسان وإيتاء للقربة وينهان الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون والذكر الله اكبر والله يعلم ما تسمعون واكرم الصلاة